Kapitel 6 Min sønn, hvis du har stilt sikkerhet for din neste, hvis du har gitt ditt håndslag endå til en fremmede, hvis du har blitt bunnet som i en snar av din munns ord, hvis du har blitt fanget av din munns ord, gjør da dette, min sønn, og fri deg, for du har kommet i din nestes hånd. Gå, ydmyk deg, og storm inn på din neste med pågåenhet. Gikk i dine øyne noen søvn eller dine strålende øyne noen slumring? Fri deg som en gassel fra hånden og som en ful fra fuglefangerens hånd. Gå til møvren, du late. Se den sveier og bli vis. Selv om den ikke har noen befalingsmann, oppsynsmann eller hersker, sørger den om sommeren for sin føde. Den har i høsttiden samlet sine matforråd. Hvor lenge, du late, skal du bli liggende? Når skal du stå opp av din søvn, sove litt til, slumre litt til, ligge litt till med foldede händer og din fattigdom skal visselig komme som en omstreifer, og din armod som en vepnet mann. Et udugelig menneske, en man som gjør det som er skadelig, går omkring og fører uredelig tale, blunker med øye, gjør tegn med foten, gir antydinger med fingrene, for der vær i hans hjerte. Han finner hele tiden på noe ondt. Han volder stadig stridigheter. Derfor skal ulykken plutselig komme over ham. På et øyeblikk skal han bli knust, og det vil ikke være noen legedom. Det er seks ting som Jehova hater. Ja, syv er vedestyggeligheter for hans sjel. Overlegende øyne. En falsk tunge og hender som utgyter uskyldig blod. Et hjerte som finner på skadelige planer. Føtter som løper i hast til det onde et falsk vittne som slynger ut løgner av den som voller stridigheter bland brødre. Håll min sønn, din fars bud, og forlat ikke din mors lov. Knytt den bestandig till ditt hjerte, bind dem om din hals. Når du vandrer omkring skal den lede dig, når du legger dig skal den holde vakt over dig, og når du har våknet skal den selv ta sig av dig. For bud er en lampe, og loven ett lys, og tuktens i rettesettelser er livets vei. For å vokte dig mot en dålig kvinne, mot en fremmede kvinnes glatte tunge, begjær ikke hennes skjønnet i ditt hjerte, og må hun ikke fange dig med sine strålende øyne, for på grunn av en prostituert kvinne har en bare til et rundt brød, men en annen manns hustru jager etter en dyre barsjel. Kan en mann rake sammen ild i sin favn uten att hans klær bli brent? Eller kan en man gå på glødende kull uten at hans føtter blir svidd? Slik går med den som har omgang med sin neste søsteru. Ingen som rører henne vil kunne slippe straff. Folk forakter ikke en ty for at han stjeler for å fylle sin sjel når han er sulten. Men når han blir grepet, skal han godtgjøre det med sju ganger så mye. Alle verdisaken i sitt hus skal han gi. Den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne, mangler hjerte. Den som ødelegger sin egen sjel. Plage og vannære vil han finne, og hans skam vil ikke bli utslettet. For en sunn og sterk manns voldsomme harmer nidkjærhet, han kommer ikke til å vise medyng på hevnens dag. Han kommer ikke til å ta hensyn til noen som helst løsepenge, og han kommer ikke til å vise villighet hvor stor du enn gjør gaven.